Nampak tak berjamaah. Sesudah berjamaah, InsyaAllah Allah istiqomah. Setelah istiqomah, pasti husnul khatimah. Kok berani Ustaz menjamin orang naf istiqomah itu husnul khatimah? Ada nah, ayatnya. Al-lazina qaulu Allah orang yang mengatakan orang kami Allah. Then they stood up. Istiqamah. Then the Turun malaikat. Waktunya akan mati turun malaikat. Aka cek malaikat. Allah <tik> takafu, jangan kau takut. Walatazanu, <tik> jangan kau sedih. Wa abshiru bil jannah tilatikuntum tu adu. Mudah-mudahan awak sadonya Waktu akan mati itu Turun malaikat mengabarkan ke awak Hai Abdul Somad Jangan kau takut Jangan kau sedih Karena kau mendapatkan husnul khatimah Amin Kami tidak minta banyak anak-anakku sekalian Walaupun amat melahirkan kalian meregang nyawa Bersimbah darah Walaupun apa tidak besalin pakaian demi sekolah kalian Dan dimintanya tidak banyak Dan dimintanya cuma kalian bisikkan kata lingonya sebelah kanan La ilah Tidak ada gunanya kalian kayo hebat Tapi wakatunya akan sakaratul maut Di telpon kalian sedang di luar kota rapat, sibuk apa pembalasan awak untuk baik budi baik inyo? Cuma waktu inyo mati, hantarkanlah kata lingo kanan yola ilah illo Dulu waktu awak lahir, inyo nak membisikkan kata lingo awak azan asalulah ilah illo Allah. Masuk kau tahu, masuk kaji. Ini tidak minta balas aku-aku inyo cuma minta bisikkan kata telinga Tapi anak-anak yang melawan hawa nafsu Melawan mato Melawan kanto Melawan bakhir Itulah yang bisa Ambo yakin dan pacayo Iko bumi Minangkabau negari para ulama Maka jangan awak rusak InsyaAllah komunitas-komunitas awak jago Kajian di masjid awak istiqomah Saya awa doa akan mati Husnul khatimah A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuh Dina suratal mustaqim Suratal ladina an'amta alayhim Wairil ma'budu bi'alayhim Walabba Amin. Tidaklah lana di macamin ini, dan di saatin ini, tanpa ilah gafar keluar kami dari majlis ini, bersihkanlah kami dari dosa-dosa ya Allah. Walaih bin ilah satar ta. Tutupilah aib cacat kami di hadapan manusia Dan terutama ketika nanti di hadapanmu Ya Allah Wala maridhan illa syafaitah Saudara kami yang sedang sakit Angkatlah penyakitnya Sehatkan untuk selamanya Ya Allah Wala mayitan illa rahimtah Yang meninggal dunia Lapangkan kuburnya Ampunkan silap salah dosanya Ya Allah Wala musafiran illa wasaltah yang musafir sampaikan ketujuan dengan selamat ya Allah. Walla rahibanillah anjabatah yang menginginkan anak buah hati belahan jiwa berikanlah anak yang soleh dan solehah menghafal Quran ya Allah. Lo mainanas aluka salamatan fiddin selamatkan agama anak-anak kami dalam mahlus sunnah wal jama'a wa afiatan ah. <tuh> fil jasad. Jauhkan dari wabah COVID-19 ya Allah Wa ziyadatan fil ilmi tambahkan ilmu kami Supaya betul amal kami menurut sunnah Rasulullah Wa barakatan fil rizki berikan berkah pada rizki Supaya kami bisa membangun masjid berwakaf, berinfak dan bersadaqah Wa taubatan qabla al bagi kami taubat sebelum mati warahmatan rahmatan indal maut Berikan kami rahmat ketika mati Wa maaghfiratan ba'dal maut Berikan kami ampunan sesudah mati Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut Keringankan kami waktu sakaratul maut, ya Allah. Warna jata mina nar, selamatkan dari api neraka. Wallafuain dal khisab, maafkan ketika kami di khisab. Allahumma <butuh -tuh. mailov> jangan akhirah kalaminah, inantihai ajalina, jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Saat kami terbujur kaku saat kami tak ada kuasa, saat kami tak ada harta, saat kami tak ada yang bisa kami bawa menghadap. -khelm. Izinkanlah yang terakhir keluar dari mulut kami La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Kalimantul haqin alaiha nahya Dengan itu kami hidup Wahalehana mutu dengan itu kami mati. Wabihana buansu dengan itu kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar. Wada khalil jannah tamala beror masukkan kami dalam surga bersama Ustaz Jelfatullah, bersama Pak Haji Eddy, bersama jamaah kami, bersama sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, kawan kami, musuh-musuh kami yang belum bertobat berikan mereka tobat ya Allah. Satukan kami di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alamin bersama-sama kita dengarkan pembuturan dari